наподоблення, умикання та купівлі молодої, замирення двох сторін, спільний бенкет, жертви і нарешті введення молодого в його шлюбні права. Але всі ці церемонії в усіх трьох актах виконуються за порядком їх розвитку та їх повності. Як ми це вже бачили на початку нашого досліду, Сватання, яке починається з того, що з'являються свати і виголошують ритуальні промови, являє собою наподоблення спроби умикання молодої, замирення і нарешті купівлі молодої за пляшку горілки. Потім іде релігійний ритуал обміну хлібом, акт пиття з тої самої чарки – Разом із тим, молодий остаточно дістає право приходити спати з дівчиною. Акт «заручен» скомплікований появою хору, який майже ніколи не бере участи у сватанні. Заручені так само починаються з візити сватів та з наподоблення ворожнечі, яка нарешті приводить до встановленого по згоді викупного. Після цього обмінюються хлібом. Далі відбувається релігійний ритуал всадовлення молодої на посад. Спільна вечеря та визнання за женихом права спати з дівчиною підкреслене ще тим, що мати сама стелить постіль. Без жадного сумніву, це визнання за старих часів не було, як тепер, тільки умовною формою, а провадило до реального зближення. Нарешті весілля є не що інше, як істотне відтворення того, що ми бачили на слатанні та на заручинах. Але тільки з більшими деталями та більш розвинуте. А в наподобленні військового походу жениха з метою уволікти дівчину знаходимо ту саму драму умикання, значно розвинуту. Далі спроби умикання, опір родини, оборона братів, замирення двох родів, викупне, виплачене братові молодої та цілій родині, Урочисте садовлення молодого та його майбутньої жінки на посад перед священним деревом – гільцем. Розподіл священного хліба – королаю, Відведення молодої до хати молодого і нарешті реальне зближення – дефлорація дівчини, що під час неї поводяться відповідно до ритуалу урочистим та публічним способом. Явна річ, що саме цей акт Дефлорація і є метою всіх шлюбних обрядів, бо ж вони відбуваються тільки в тому випадку, коли молода дівчина, і ніколи не виконують їх, коли вона вдова. Потрійне повторення того самого ритуалу в усіх істотних частинах весілля не можна пояснити тільки самим бажанням продовжити шлюбне свято. На жаль, Наші джерела дуже мало освітлюють це питання, і ми мусимо обмежитись нашими власними висновками. Нам здається, що це повторення можна наблизити до того, що ми знаходимо і тепер у багатьох примітивних народів, у яких перед остаточним шлюбом мусить бути доконане тимчасове зближення. Шлюб на спробу. І це практикують як свого роду іспит. Цей звичай є у червоношкурих у Канаді, в Отомеїв у Мексиці, у Санталів в Індії, на острові Цейлоні, у багатьох племен Сибіру та взагалі усіх тих народів, що дають відтворенню перевагу над дівоцтвом. Отже, ми бачимо, що у внутрішньому складі українського весілля, поруч з чисто релігійними звичаями, як молитва та жертва, дуже важливе місце призначається драматичному наподобленню стародавніх звичаїв. Як от звичай спати з дівчиною до шлюбу, ритуальне умикання дівчини.